Втората идея – прераждането. Друг път ще ви говоря по-широко за прераждането. Тук ще бъда по-кратък по учителя. Тъй като учителя казва, еш турци, жаби и така нататък и така нататък. Това са хора. Но толкова скрити, че хората не могат да разберат тази скритост. И всички, които са живяли в голям разврат, после отиват да живеят като жаби. Къде? Казва учителя в блатото. Но друг път ще говорим по-широко за това. Така Смисълът на живота, казва учителя, е в прераждането. Вземете го и в буквален и в преносен смисъл. Някой казва, аз не искам да се прераждам. Учителя отговаря, то не зависи от тебе. В света всичко се преражда, без изключение и не само веднъж, но милиони пъти. Не само веднъж, тук не става право за хиляди, но милиони пъти се преражда. Не е достатъчно човек да работи, казва учителя, и да се развива само през един живот но трябва да продължава своето развитие и през втори, трети и ред още животи. Законът за прераждането е Христов закон. Той нареди да се прераждат хората. Учителя казва, Христос нареди да се прераждат хората. Ако в този живот не изработиш по-добри условия за бъдещия. Прераждането няма смисъл. <къх> значи ако не изработиш по-добри условия за бъдещия, прераждането няма смисъл. Докато живееш в безлюбие, ще се раждаш и прераждаш. Щом дойде любовта, прераждането прекъсва. Тогава ще влезеш в закона на вселяването. Значи прераждането прекъсва,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 който се е родил от баща и майка, ще се ражда и преражда много пъти на земята. За пример, дава един пример, учителя. Два момъка се сбиват и в борбата единия убива другия. Коя е причината да става убийство? Една мома. Тя има отношение и с двамата, чрез което събужда тяхната ревност. Момъкът, който остава на земята, се оженва за момата. Другия заминава за онзи свят. Ако не беше заминал за онзи свят, другарят му нямаше да се ожени. Как ще се примири убития? Като се природи, той ще се роди в домът на младите. Значи, детето, което родят, ще бъде убития момък. Ще кажете, че те не го искат. Това не зависи от тях. Който отнема живот на някого, той му дължи друг живот. За сега човекът не е свободен. И като ражда, пак не е свободен. Дори Мойсей, който беше велик адепт, Трябваше да се ожени, за да се прероди, чрез него обитият египтенен. Мойсей е отне живот и трябваше да плати пак със живот. Ако някой казва, учителя е оглупял, то е защото той е употребил своето знание за развратяването на хората. Такъв човек в следващото прераждане ще бъде изпратен като един първокласен глупак. Точните думи на учителя са първокласен глупак. Просто няма да избор. Със свързано и с ограничени свързани дарби. Тоест може да има някакви дарби, но все нещо няма да му върви, защото ще бъде нещо вързано. Ще има нещо, но недовършено. Виждате един човек, който е сакат. Казвате горкият човек. Добре, но той в миналото е изпочупил много крака и ръце на другите. И за това сега Господ го е ограничил. Свързал е и ръцете и краката му.